un reprezentant al pământului și un reprezentant al cerului. Agripa îmbrăcat cu multă fală, n-a spus că este fericit. Pavel, cel cu lanțuri la mâini, a spus cu toată sinceritatea inimii, mă simt fericit împărate Agripa. Pe cât de strălucit era în afară împăratul Agripa, pe atât era de gol înăuntru lui de fericire. Pavel însă, pe cât era lipsit de slavă în afară, pe atât era de plin înăuntrul lui de fericirea pe care i-a dat-o Mântuitorul Hristos prin credință. Fericirea și lanțurile, fala și goliciunea, aceste două stări stăpânesc și astăzi pe pământ. Urmașii lui Hristos sunt fericiți purtând lanțuri. Reprezentanții pământului sunt îmbrăcați cu multă fală, dar goi pe dinăuntru. Fiecare om dorește să fie fericit, Însă fericirea nu stă în lucrurile de pe pământ, bani, avere, frumusețe, slava lumii, ci a stă în curăția inimii prin credința în Domnul Isus Hristos. Ferice de cel cu inima curată, căci el va vedea pe Dumnezeu. Matei 5 cu 8 Fericirea de a mărturisi adevărul nu o cunosc decât fi adevărului, adică oamenii care urmează pe Mântuitorul Hristos. Cu cât gustă cineva această fericire, se îndumnezeiește și poate sluji altora ca să găsească fericirea și ei. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Apărarea apostolului Pavel era de fapt apărarea Evangheliei, era înălțarea Domnului Sus. Avem voie să ne apărăm în fața învinuitorilor numai în felul acesta, adică să înălțăm pe scumpul nostru mântuitor, să mărturisim cuvântul lui, să aibă câștig lucrarea lui pe pământ. Altfel de apărare este păgubitoare. Ca să poți apăra cauza Domnului Isus trebuie să o cunoști bine și să cunoști bine și lucrurile pe care le apără cei ce te învinuiesc, aducând dovezi chiar din aceste lucruri. Care este fericirea mea? Iată o întrebare. Fericirea apostolului Pavel era una singură, să înalțe pe Domnul Isus în orice timp și în orice loc. Apărarea lui în fața autorităților pământești urmărea acest scop. El se apăra nu de moarte, ci de minciuna cu care se trudeau iudeii să-l învinuiască. Să nu ne apărăm niciodată acoperind pe Domnul Isus și cuvântul său. Sunt părât de iudei. Iudeii, adică religioși, cei stăpâniți de duhul de partida, totdeauna pândesc pe adevărații urmași ai Domnului Isus Hristos, pe cei care se țin numai de El și de cuvântul Lui, pentru că urmașii Lui Hristos totdeauna produc tulburare în vechile rânduieli. Ei luptă mai ales împotriva Duhului de partidă, care menține despărțirea între oameni. Și toate numai tu te nu mai tu lezi, când totul este, este, este. Tu oare nu mai se, nu fi. Tu oare nu mai se, nu. Versetul 3. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor, de aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Ești sigur de adevăr pe măsură ce cunoști mai bine, teoretic, rătăcirea. Cu cât fondul este mai întunecat, cu atât curcubeul se arată mai frumos și mai limpede. Trebuie să știm ce este împărăția lui Dumnezeu și ce nu este ea, ca să ne dăm seama de adevăr. Dacă ni se dă porunca, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui sau adevărul, se înțelege că trebuie să știm bine adevărul și să știm bine ce nu e adevăr. De aceea te rog să mă asculti cu îngăduință. Ascultarea cu îngăduință și răbdare duce la rezultatul dorit, cunoașterea adevărului. Să nu oprim pe nimeni din cei care fac cu sinceritate o mărturisire a credinței lor. După ce am ascultat cu îngăduință și vedem că nu sunt tocmai cu adevărul noului legământ, să le cerem și noi lor îngăduință, ca să le spunem cu blândețe și smerenie acest adevăr pentru mântuirea lor. E o datorie a noastră de urmași ai Domnului Isus de mădulare în trupul său. Când tot ce simt e atât de sfânt, și în părinți, și în frați, și în fi. Toate doare numai să nu fii. Versetul 4 Viața mea din cele din zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. După ce Apostolul Pavel a făcut o mică introducere, își începe apărarea. Și cum se apără el? Spune mai întâi cine a fost el în tinerețe, pentru ce este dat în judecată, cum s-a întors la Dumnezeu și ce însărcinare a primit de la Domnul Isus atunci când i s-a arătat la porțile Damascului. Fiind credincios Domnului Iisus Hristos, Pavel poate să vorbească pe față despre trecutul lui. După părerea omenească, acest trecut era de laudă, însă înaintea lui Dumnezeu era un păcătos. Din trecutul lui amintește îndeosebi ura de moarte cu care lupta împotriva creștinilor. Cu o plăcere diavolească se ținea de ei făcându-i să hulească. Plăcerea aceasta se vede și astăzi la cei care prigonesc pe credincioșii Domnului Iisus. Da, sau din Tars, în credința lui, avea plăcerea să aducă pe sfinți să hulească numele Domnului Isus Hristos. Viața mea din cele din trei zile ale tinereții mele este cunoscută de toți. Apostolul Pavel, în mărturia lui, vorbea despre experiența lui. Aceasta este cu adevărat o mărturie vie, nu să spui de la alții, ci să spui din ale tale, și anume din ale tale trăite cu Mântuitorul Hristos. Orice mărturie împrumutată nu este mărturie, ci vorbă goală. Pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă umbli în lumină, nu mai ai nicio teamă. Un gând duhovnicesc. Ca urmaș ai Domnului Isus, e normal să fim cunoscuți de toți, și de prieteni, și de dușmani. Cine își petrece viața în Ierusalim, adică la locul păcii, nu poate să rămână ascuns. Lumina păcite înalță din mijlocul lumii întunericului și te face cunoscut tuturor. Când cerul și pământul... 5. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Apostolul Pavel vorbește despre al doilea punct din trecutul său, religia lui, după cea mai îngustă partidă, partida fariseilor. Pe această cale nu puteau merge toți, de aceea fariseii erau socotiți neprihăniți. Totuși când el, Pavel, s-a întâlnit cu Domnul Isus și l-a primit în viața sa ca mântuitor și ca domn, tot ce a fost de mare valoare în trecutul său l-a socotit ca un gunoi și religia lui. El spunea lucrul acesta pentru că trecutul lui fusese șters de sângele Domnului Isus în care a crezut. Numai cine are trecutul șters de mântuitorul Hristos poate vorbi despre el. Acest trecut nu mai există decât în amintirea omului întors la Dumnezeu, născut din nou din sămânța cuvântului Evangheliei, ca să nu uite de unde l-a scos Dumnezeu și astfel să-i poată mulțumi pentru aceasta. Dragul meu, ai fi tu în stare să spui trecutul tău? Dacă nu poți să-l spui, este numai o cauză. Nu îl ai șters pentru că n-ai venit cu pocăință la sângele Domnului Iisus. Orice credincios n-are în privința trecutului său decât o vorbă. Păcătos! dar peste care este pus o ștampilă, șters. Este întocmai ca la o poliță cu datorie mare peste care s-a pus ștampila achitat. Polița aceea este ca și cum n-ar fi. Cea mai îngustă partidă a religiunii noastre Toate partidele religioase sunt înguste dacă răpesc libertatea sufletelor căutătoare de adevăr, dar sunt unele partide și mai înguste. Partida fariseilor, adică a celor care se socotesc cei mai buni, este înfiorător de îngustă. Cine vine cu adevărat la Domnul Isus, este izbăvit și de această stare de păcat în care se află omul neîntors la Dumnezeu. Când ta mie gând, și lor virtuţi preascumte, tu oare numai să nu fii? Versetul 6 și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri. Nădejdea despre care vorbește apostolul Pavel aici este legată de făgăduința venirii lui Mesia pentru întemeierea împărăției sale. Evreii credeau că Mesia va întemeia împărăția universală a lui Israel. Pavel însă înțelegea și vestea o, împărăț Pavel însă înțelegea și vestea o împărăție duhovnicească și pe Domnul Isus Hristos iar ca dovadă că Isus este Mesia, a arătat că Dumnezeu l-a înviat din morți. Evrei deci au dat în judecată pe un om care avea aceeași nădejde ca și ei, chiar dacă deosebirea era mare prin faptul că nu recunoșteau mesianitatea lui Isus. Sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței. Fericit este sufletul care are o nădejde vie în făgăduințele lui Dumnezeu, mai ales în făgăduința venirii Domnului Isus. Această nădejde îl curățește și îl întărește ca să treacă biruitor peste toate greutățile evite pe cale. Când ești judecat pentru Dumnezeu, pentru înțelegerea unor lucruri din cuvântul Lui, fii liniștit căci te apără Dumnezeu. Chiar dacă ai înțeles greșit unele lucruri, El tot te apără și îți va da apoi lumină să înțelegi bine. Dumnezeu se uită la credința sinceră cu care cauți adevărul. Acestei credințe totdeauna îi răspunde căci vorba înțeleptului nu e greu să găsești adevărul, ci e greu să ai dorința sinceră de a-l găsi. Când tot ce văd sau n-am văzut, a formelor ne spuse mii, din tine și se ține prin tine. Tu oare nu mai să nu fii? Tu oare nu mai să nu fii? Versetul 7. Și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre, care slujesc necurmatului Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde împărate sunt părât eu de iudei. Înaintea lui Dumnezeu nimic nu-i pierdut. Cele douăsprezece seminții ale lui Israel și împreună cu toate semințiile pământului de la Adam și până la venirea Domnului Isus sunt în ochii lui Dumnezeu. Toți oamenii și toate popoarele au ieșit dintr-unul singur și nimic nu-i pierdut, chiar dacă s-au transformat. Pe Dumnezeu nu-L interesează neamul din care faci parte sau câte te-ai amestecat, ci faptul că ești făptura Lui, iată ce-L interesează. Noi nu cunoaștem multe dintre tainele lui Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă că și pentru el sunt necunoscute. În Cartea Apocalipsei citim că din toate semințiile lui Israel, Dumnezeu și alege martorii săi. Israel înseamnă luptător cu Dumnezeu sau luptător împreună cu Dumnezeu. În înțeles duhovnicesc, toți adevărații luptători pentru împărăția lui Dumnezeu pe pământ fac parte din Israelul lui Dumnezeu. Numărul 12 arată întregul. Pentru această nădejde împărate sunt părât eu de iudei. Iudeii sunt icoana oamenilor religioși care apără o partidă religioasă. Aceștia totdeauna urmăresc pe adevărații religioși și îi părăsc fie autorităților de stat, fie conducătorilor religiei, fie că îi vorbesc de rău față de alți oameni. Deși s-a mai amintit de lucrul acesta... Îl amintim ori de câte ori se iubește ocazia ca să se cunoască bine pagubele pe care le aduce acest Duh necurat, Duhul de partidă, care lucrează cu atâta râvnă și putere pe pământ. Când toate sunt din mâna ta, când tu le mori și tu le nevi, când tot ce e prin tine Versetul 8 Ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Zice un înțelept, omul se ridică deasupra celorlalte specii pentru că își pune întrebări. Omul credinței se ridică însă și mai sus, prin faptul că își pune întrebări care trec dincolo de lumea văzută în împărăția duhurilor. În urma întrebărilor puse și a, căutărilor, și a căutărilor izvorâte din credință, ajunge la înțelegerea multor taine ale adevărului spre desăvârșirea lui și spre o mai mare slavă adusă lui Dumnezeu. Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Cine zice că crede în Dumnezeu și nu crede că El înviază morții, acela nu crede cu adevărat. Cine crede în atotputernicia lui Dumnezeu, nu este greu să creadă că El poate să cheme din nou la viață pe cei care au murit. Dacă Dumnezeu a făcut totul din nimic, oare dintr-un mort nu poate face El un om viu? Adevărul nu se teme de întrebări și de cercetare, din potrivă. Să ne apropiem cu inimă sinceră de adevăr, să-L cercetăm, să-I punem întrebări, și vom primi lumină în toate privințele pe măsura nevoilor noastre. Învierea Domnului Isus Hristos și învierea morților sunt o parte principală a credinței date de Dumnezeu Sfinților. A fi creștin înseamnă a crede în învierea morților. Cine a înviat acum din moartea păcatului va avea parte de învierea fericită, numită mai bună, când va dezbrăca trupul stării smerite și va primi trup ceresc asemenea trupului de slavă al Domnului Isus Hristos. Când tot ce simt e atât de sfânt, și în părinți, și în frați, și-n fi, Tu care ni le-ai dat pe toatea, Versetul Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Isus din Nazaret. Când din neștiință faci niște lucruri rele, Dumnezeu ți le iartă, dar te trezește la adevăr. Dar dacă după ce ai cunoscut adevărul te lupți împotriva lui, Dumnezeu te lasă în voia minții tale blestemate ca să ajungi în focul judecății sale. Apostolul Pavel era sincer în lupta credinței lui de pe vremea când era Saul. El se credea pe calea adevărului, de aceea voia să curățească această cale de tot ce era străin de ea. Dumnezeu însă a ținut seamă de sinceritatea lui și i-a ieșit înainte. Zice un înțelept, nu fără lupte grele poți rupe roadele din pomul cunoștinței și în fiecărui adevăr la care ai ajuns, lași o iluzie pierdută. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Isus din Nazaret. Nu tot ce crezi este credință, cea una singură, dată de Dumnezeu sfinților Săi. Sunt multe crezuri, dar numai o singură credință. Cine are credința, este înălțat zi de zi pe treptele unei tot mai clare asemănări cu Dumnezeu, este tot mai plin de dragoste și de înțelegere față de oameni, tot mai lepădat de sine. El este lumină în tot ce trăiește și lucrează. Saul din Tars avea o credință care lupta împotriva lui Isus din Nazaret, el, de fapt, lupta nu împotriva unui nume sau a unei persoane de rând, ci împotriva învățăturii lui Iisus, împotriva felului său. Da, este o credință împotriva lui Isus, felul său, învățătura sa, cuvântul scris al noului legământ, o sa și o credință în Isus, care îl sfințește ca Domn în inima care l-a primit. Dragul meu, tu ce credință ai? Să ne cercetăm credința, dacă e bună sau rea, punând-o în legătură cu Domnul Isus Hristos, cu felul său, cu învățătura sa, cu orânduirea sa. Credința adevărată în Domnul Isus ne face asemănător cu El și mădulare în trupul său. Această credință dă adevărată unitate celor care o au.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 lava Domnului, cântăm cântarea Când tot ce văd e atât de viu Când tot ce văd e atât de viu Nu fi tuare nu mai se... Când cerul și pământul sunt în tot frumseți și armonii și viață. Mmm.